Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo vai depender da hora que você está ouvindo o Feminino na telinha. Depois de uma breve folga, nós estamos aqui de volta. Olá, Monique. Tudo bom, Boto? Tudo, tudo bom, pessoal? Tudo bem. Como é que foi esse fim de ano aí? Foi ótimo. 2014 foi bacana e 2015, se Deus quiser, vai ser tão bom quanto ou melhor. Muito bem. Então, vamos começar, como sempre, aqui, fazendo os resuminhos das novelas. A Monique vai começar falando um pouquinho de Malhação pra gente. Oi, Malhação. René beija Dandara e Gael flagra os dois. Bianca e Duca decidem voltar a namorar e João beija Vicky. Já em Buggy Ugg, a Carlota vai contar para Beatriz que a Vitória não está doente. O Rafael vai flagrar Cristina e Fernando juntos e a Inês e Tadeu vão passar a noite juntos. Em Alto Astral, novela 7 da Globo, Bela ajuda a Kaique a fugir da clínica. Laura vai até o hospital à procura de Adriana e Marcos boa um plano para que sua Elisa de presa fora do Brasil. Já em Império, né? A novela da aí, que tá sempre tendo um monte de reviravoltas, o José Alfredo vai conhecer os seus netos. O Maurílio, por sua vez, vai tomar posse do quarto do comendador e o Elivaldo vai desmaiar ao ver José Alfredo. Em Chiquititas, a novela do no SBT, Carmen manda a Marianne não deixar Milly sair do orfanato. Tobias fica surpreso por Maria Cecília aceitar sua demissão. Em Vitória, novela da Record, Arthur vai avisar Priscila que se for morto, Clarice sumirá da vida de Iago e ele não vai perdoá-la. Já Maria Zilda acusa Anastácia de ser a responsável pela morte de Bruno. É isso aí, daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo bloco. Pronto, nesse segundo bloco, como a gente sempre costuma reservar um pouquinho do espaço pra falar das novelas, eu trouxe uma novidade de Império, pra variar, que eu já estou achando que Aguinaldo Silva está fora da casinha, mas enfim. Com certeza. <risos> que depois de anos apaixonada pelo José Alfredo, né, o personagem da Alexandre Nero, a Cora, a Marjoristiano, vai se interessar pelo José Pedro Caio Blatt, né, o filho mais velho do Comendador. Tudo acontece porque o empresário vai seduzir a vilã para convencê-la a ajudá-la a roubar a parte do diamante rosa que ficou com Cristina, Leandra Leal. Enfim, depois dele conseguir roubar os pedaços que estão com João Lucas, Daniel Rocha e Maria Clara, personagem da Andrea Horta, o José Pedro vai partir para Santa Tereza e vai encontrar a vilã na casa da Cristina, né? Chegando no local, ele vai perguntar se ela quer ajudá-lo, enfim, e vai seduzir a moça, vai tascar um beijão na vilã e vai deixar ela... Eufórica e apaixonada por ele. Tá demais esse Aguinaldo Silva, né? Pois é, ele não, não para por aí, não, que a Maria Marta, é, interpretada pela Lilia Cabral, vai esculachar a Daniele, que é a Maria Ribeiro. Na briga que as duas trabalharão logo após a Madame descobrir que a ex-nora é amante de Maurílio, pra casar com ela, né? O carro dela Lavecca. Que é o noivo da, da Marta da Maria Marta. Ela vai chamar a rival de biscate, aproveitadora e vagabunda. imagina tá, mas já tá, a novela começou até bem, mas acho que ele já tá começando a se perder um pouquinho. Pois é, acho que ele tá exagerando um pouco, mas enfim, né, como ele sempre quer coisas meio e mirabolantes pode ser que daqui pro final dê uma guinada de novo. É, e, e por mais que a gente diga que tá causando muito, mas a audiência tá lá em cima, né, então enquanto pois tiver é. audiência vai ser isso aí. Daqui a <risos> pouco a gente volta, gente, falando um pouquinho das séries, que a Monique vai trazer umas novidades aí pra gente. Bom, nesse terceiro bloco eu vou trazer algumas novidades das séries que estão voltando agora em 2015. Geralmente elas dão uma paradinha aí para os festejos de final do ano. É, mas antes disso eu vou falar de uma série que vai estrear. É, a, o, a série The Flash vai trazer uma reunião muito bacana, que é são de dois atores que fizeram muito sucesso na extinta série Prison Break. Os atores Wentworth Miller e Dominic Purcell, que fizeram os irmãos é, Michael e Lincoln da série *Prison Break*, vão voltar, vão se reencontrar agora na série *The Flash*, com, um, com, a, com uma dupla Capitão Frio e Onda Térmica, que vão se unir ao herói titular e vão aprontar bastante aí no nessa nova série. Se, o, esse episódio que, que que eles que eles participam vai ao ar no dia 20 de janeiro lá na TV americana, ainda não tem previsão para TV brasileira. Bom, como eu falei, algumas séries deram paradinhas aí pro final do ano, mas voltam agora em 2015. E a série Revenge é uma delas. O primeiro episódio de 2015 vai ser um, um episódio que vai, vai, vai continuar um momento bem, bem marcante da série porque a série de 2014, ela perdeu uns personagens que foi o mais que, que, que, tem, que tem que está na série do início da, da, da trama que é o Daniel Grayson é vivido pelo Joshua Bowman ele foi baleado em 2014 no último episódio de 2014, não resistiu e morreu então nesse, nesse primeiro episódio do ano intitulado Epitaf, eles, eles mostram como é que Emily, que é interpretada pela Emily Van Kamp e Vitória, feita pela Madeleine Stowe, elas lidam com o luto. Esse episódio vai ar no dia 4, no domingo, lá nos Estados Unidos. Aqui a série ela também é transmitida pela Globo, mas hum. como tem um, um delayzinho, ela não vai, não vai ser transmitida agora. Outra série que se prepara para continuar em 2015 é The Vampire Diaries, os vampiros lá bombando. A primeira metade da, da temporada ela chegou ao fim nos Estados Unidos e pra amenizar um pouco a curiosidade dos fãs a produtora da série, Julie Plec ela divulgou alguns teasers do que vai acontecer agora em 2015 na sua conta no Twitter Entre as novidades da série, tem uma fusão entre dois bruxos lembrando que tem as duplas Kai Joe e Luke Liv são apostas aí que podem se fundir hum. e também nessa nova etapa da, da sexta temporada, os telespectadores vão conhecer a verdadeira Sarah Salvatore Bonnie que a bruxinha lá, amiga é, do pessoal, ela vai retornar ela tava morta, enfim, vivendo num mundo paralelo, ela vai retornar o Matt, que é vivido pelo Zack Horing ele vai encontrar sua verdadeira vocação Helena, que é feita pela Nina do ela vai receber uma proposta que pode mudar sua vida pra sempre e a Larry, que é pelo Matt Davis, vai se apaixonar a série vai retornar pra TV americana no dia 22 de janeiro já no dia 19 de janeiro é a vegetação de The Originals, que é o spin-off de The Vampire Darius. Que tem lá os vampiros, os lobisomens e os bruxos. É, primeiro episódio do ano, vou trazer viravoltas entre esses três grupos aí que estão convivendo lá em New Orleans. Com o Vincent, que é feito pelo Yasun Figuetewood, ele vai ficar solta e obcecado por vingança. E Klaus vivido pelo Joseph Morgan leva a Cami e a Pipes para o esconderijo, enquanto ele e Hayley a Phoebe Tonkin, que é a, a, a lobisomem, né Lobis... não sei como dizer o caminho de lobisomem, mas enfim <risos> a Hayley ele, ele, ele e, a, e ela e o Klaus voltam pro, pro complexo enquanto isso ela e Jackson, Arqueta um plano para unir os vampiros e os lobisomens, mas Vincent faz um feitiço sobre o complexo e aprisiona os dois lados juntos, aumentando ainda mais a tensão entre eles Bacana, hein? Muita novidade então. Pois é, 2015 vai chegar chegando. <risos> Muito bem, gente. Daqui a pouco a gente volta com o nosso quarto e último bloco. Bom, junto à estação mais quente do ano vem as temporadas temáticas do GNT. Festa de tirar o fôlego são o tema do Casando no Paraíso, que está na segunda-feira às 21h30. Na terça-feira, às 20h30, e o Cozinha Prática Verão e o Bela Cozinha Verão, às 21h, ensinam receitas leves. Já na quarta-feira, às 20h30, e rola o Saia Justa sobre o Olhar Masculino. E às 21h30, e tem Além da Conta, Coelho de Guimarães e Miami. Às 21h de quinta-feira, tem o Santa Ajuda Verão, que visita lugares do litoral, que lugares do litoral brasileiro. Às 21h30, e tem dicas de arquitetura lá fora com o Bel Lobo. Vixe, no, o GNT cheio de novidades aí. Pois é, verão chegando... <risos> além do GNT, né, como a gente já tinha até falado um pouquinho, a Globo esse ano vai estar comemorando 50 anos e promete uma programação cheia de novidades, enfim, acredito que a Globo esse ano vai ser quente é, uma dessas novidades é esse projeto chamado Luz Câmera 50 Anos que começa nessa terça-feira vulgo amanhã com a exibição do Canto da Sereia nesse especial, várias séries de sucesso da emissora vão ser transformadas em telefilmes para a gente vai ficar curiosa de saber como vão ser essas edições a primeira que vai ser exibida amanhã é o Canto da Sereia na quarta-feira vai ser exibido o Pagador de Promessas de 1988, né, que traz o José Maio como Zé Burro Homem Humilde que se transforma no mate ao simplesmente tentar pagar uma promessa é, na quinta-feira Vejo Força Tarefa protagonizada pelo Murilo Benício e na sexta-feira Maísa quando fala do coração né, que relembra a história da cantora Maísa Na outra semana serão exibidos ainda Lampião e Maria Bonita, de 1982, Anos Dourados, de 1986 e Presença de Anitta, que foi exibida em 2001. Enfim, esses 50 anos da Globo aí prometem, depois também dia 12 já começa O Rei do Gado, que vai voltar, curiosíssima, né Monique? Com certeza, ainda mais através dessas compilações aí dessas minisséries, é. foram minisséries muito boas, mas não sei como é que vai ficar em filme, né? Mas Eu acho que, que, bom que ainda essas micro séries como O Canto da Sereia, que eram quatro episódios, ainda é mais fácil, mas tem aí minisséries que duraram meses, né? Pois é, gente, ainda mais as mais antigas, é, que, enfim, que uma duração até maior do que as, as, as mais atuais. Para você reunir resumir uma história em... em Sei lá, duas horas ou menos, é, é bem complicado. Mas é, eu acho bacana. Acho que bacana, porque, de alguma forma, traz coisas que muita gente nova não, não assistiu vai poder ver. Uh -huh. E os que viram relembrar. É bacana ainda. A intenção é boa. E não vale a pena ver de novo o redugado também, pra quem não viu, novelaço. Uma, uma novela muito boa, muito boa mesmo. Vale a pena, literalmente vale a pena ver de novo. De novo. E a trilha sonora é tão marcante que quando a gente ouve, a gente já lembra A gente já começa a cantar. <risos> É, antes da gente se despedir, eu queria anunciar de novo pra vocês as nossas redes sociais, né? Através do Twitter, gente, você pode falar com a gente, twittercom feminino e no Facebook também, wwwfacebookcom feminino além disso, hoje nós temos uma estreia de um quadro aqui com a Drixie Zimon Ela já fez alguns comentários pra gente anteriormente Mas aí como ela tava sempre querendo mandar um comentário pra cá A gente criou esse quadro, que vai chamar Cotidianas da Drix. Ela vai falar um pouquinho de tudo, um pouquinho de novela, um pouquinho de séries, enfim, dar a opinião dela pra gente. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta pra se despedir. Ano Novo, Vida Nova, Ogum, Iemanjá céu astrológico e Marte, gente, vai ser um ano bom para a zorra, né? não tô achando, vamos lá, vamos falar de três coisas só da TV, porque não foi um ano legal nem para a TV aberta, nem para a TV fechada, então vamos falar de três coisinhas só que não tenho mais o que falar, além disso, primeiro, desde que eu me entendo por gente, quando a Globo anuncia o especial do rei, é que é Natal. Aí eu entendo que a gente tem que pensar em como é que vai fazer a rabanada, o peru, etc. E é o único momento, gente, que eu sinto para ouvir esse homem, porque eu não ouço esse homem o ano todo. Eu não vejo a cara desse homem o ano todo. Então, assim, é o único momento que eu sinto para me emocionar, porque eu me emociono com ele. É fato. Não, não vou negar, não. Eu choro mesmo. E o único momento que eu chorei foi com Sophie Charlotte que é uma criatura que eu já não gosto desde que nasceu assim eu eu acho que Sophie Charlotte um saco e hum, linda aquela dupla deles dois lá né a roupa dela tava linda vamos falar que a roupa tava um escândalo aquele cabelo novo dela tá ótimo e sua estupidez que ela cantou lá no rebu né para mim foi a, a melhor minissérie do do ano passado É, Sophie Charlotte deu show, né, vamos, vamos, vamos falar, é, Alexandre Nero todo mundo sabia que canta bem, eu acho que em sua maioria todo mundo que sabe que ele já canta bem, não, preciso, não precisa aparecer no rei para a gente saber disso, mas o cara veio de moto, né, cara, colocaram um aquê no menino que ele tava quatro andares para cima de cabelo, tava horrível, mas ele é lindo, ele é charmoso, ele é simpático, ele é carismático, enfim... Mas a, também a, a música eu odiei. Enfim, eu odiei o especial dele todo. Eu só... Alcione, gente, pelo amor de Deus. Eu sou apaixonada pela Marron. Naquele vestido rendado, aquela coisa linda, cantando The Way You Look Tonight. Uma música linda, que não tem nada a ver na voz de Alcione. E muito menos na voz de Roberta. Ou seja, odiei a participação da Marron. Mas ela é linda, tá? Não tô falando mal dela, não. Agora eu falo mal de Luan Santana, que tava com texto ridículo. E de, de, de, de são muitas emoções, né? Cantando Lobo Mal. Gente, olhar pra, pra Luan Santana e, e achar um fragmento de um Lobo Mal, a pessoa tá louca. O cara é vesgo, meu. Vamos combinar? E eu não sou nem paulista, tô falando meu. Ó. Mas é porque Luan Santana é uma coisa irritante. Né? Enfim, homenagem a Gardel Achei bacana Agora é, Roberto Carlos Dando uma de poliglota E quebrando um ciclo que a gente vem E gosta, e todo mundo gosta vai Todo mundo fala mal, mas todo mundo vê, todo mundo gosta E tá todo mundo comendo rabanada na hora Que é um ciclo de músicas românticas Etc, blá blá Pão duro quebrou para cantar em sei lá que língua, gente, desculpa, péssimo, péssimo, péssimo, e ver Roberto Carlos para mim não é uma coisa muito, muito admirada por minha pessoa, mas eu me, queria me emocionar e me dê mal, né, no final de 2014, enfim. Quanto à questão da premiação do Faustão, aquela obviedade de Alexandre Nero, né, a gente sabia, mas assim, merecidão, o cara é um grande ator, graças a Deus ele não foi de moto nessa, nessa, nesse programa, né, ele foi de carro normal porque o cabelo estava legal. É, tinha que ganhar, né? O cara é um, um grande ator, para não falar um palavrão aqui, que eu não sei se eu posso, né? Eu tenho que perguntar à diretoria se eu posso largar de vez em quando, mas o cara é um, é um grande ator, tá? A atriz de revelação Josi Pessoa, a Duda, né? De Império, eu só consigo administrar essa menina na cabeça quando ela chora, quando ela com aquela tinta do cabelo dela e quando ela tem bebê. A atriz de revelação não vou falar mais nada sobre, ator coadjuvante, eu juro que pra mim foi palio duro, decidi, não votei, não entrei, não votei em lugar nenhum, mas assim, decidi intimamente, entre Ailton Graça e Luiz Miranda, que pra mim, Ailton Graça ainda fazendo a Xana e Luiz Miranda fez um, um papel incrível naquela novela chata das sete, Geração Brasil. É, na, no trio de comédia colocar Rodrigo Santana que é um cara que já faz um tipo de humor que ninguém mais faz, sabe o cara para mim é um perdido no mundo então a Adnê às vezes é bom, às vezes é ruim eu nunca, eu não consigo chegar a um, a um objetivo comum com a Adnê na minha cabeça mas se, eu, se um dos dois tirasse de Hassum ali eram favas contadas para mim tinha tinha dedo podre no ar Hassum realmente, entre os três É o melhor, né? Os meus claps, claps pra Gagliasso, pra Fernanda Torres, pra Cláudia Abreu, pra Drica Moraes. E engraçado que algumas pessoas tontas assim de, em rede social vieram falar no dia seguinte que Drica Moraes ganhou porque saiu da novela. Não, gente. Drica Moraes é boa desde sempre. Vamos aprender a valorizar o que a gente tem de bom realmente, né? E Drica Moraes é uma grande atriz. Eu acho que a saída dela, é, comentei isso semana passada com amigos, Marjorie Cristiano tá com uma bola alta pra caramba, acho que tá fazendo muito bem, mas são interpretações completamente diferentes. Então, óbvio que a gente sente falta da Drica Moraes. E acho que o prêmio, além de ser merecido pela atuação dela como cora, foi realmente um afago no coração super merecido também tá? agora último último comentário sobre essa premiação é, colocar leite sangalo, ok agora meter Paula Fernandes no meio eu sinceramente não consigo administrar isso na minha cabeça, eu não consigo saber né? É, não entendo são, são, são dois ritmos e um ritmo, eu, eu realmente não entendo É, perdão, falei errado, é um ritmo para duas e outro ritmo para Paula Fernandes. Então eu realmente não sei administrar isso na cabeça. E olha que eu sou fã de Paula Fernandes. Cláudia Leite ganhar, acho que foi muito pelo, pelo The Voice, né? meu último assunto, porque ela merecia tirar alguma coisa de bom, tadinha, né? porque ela foi atrolada das redes sociais, né... com essa história do The Voice... também porque ela pediu, né, gente... muita coisa errada ali... É, não peço desculpas aos fãs não... porque eu falo que eu acho sim... então acho que ela pediu a trollagem... ela foi muito trollada... mas... Ela, eu gosto dela cantando e tal... mas... enfim... ela fez muita coisa chata e ruim no, no The Voice... falando sobre The Voice... foi o pior, né... eu acho... não sei se é consenso, né mas geral, mas para mim foi o pior, Para mim foi o pior eu, eu aqui tô no coração de que Rita ali entre realmente no lugar de Cláudia Leite e Tiaguinho me parece ser um cara técnico bacana também para entrar no lugar de Carlinhos Brown que já deu o que tinha que dar apesar de eu adorar mas é, tem pessoas que não se encaixam né? como Fábio Júnior não se encaixou naquele outro lá, que eu esqueci o nome agora, com, entre Ivete e Dinho que são perfeitos É, Fábio Júnior não se encaixou. Então, eu acho que Carlinhos Brown não se encaixa, não, não, não tem nenhuma coisa técnica bacana para falar. Hum, igualzinho eu penso sobre Cláudia Leite. Né? É, e sobre os competidores, gente, foi o mais descabido de voz, assim, foi uma vergonha, sinceramente, e vamos aprender também, pelo amor de Deus, povo, que ser bonitinho não quer dizer que o cara tinha que ganhar alguma coisa, quer dizer, todas as, as fases que o menino Kim Lirio, o tatuado, bonitinho, um gato, realmente um gato, ganhou, foi salvo pelo público, ou seja, gente o cara não canta nada, assim, pra estar numa final de um programa do porte do The Voice, né, então, ganhou porque é bonitinho, ai gente, vamos saber separar isso, vamos saber organizar, entendeu, Louie, meu beijo pra Louie, que pra mim tinha que ser o ganhador, não foi o melhor da edição inteira, mas como ele chegou até lá, pra mim ele tinha que ser o ganhador, foi, foi the best, o cara era muito bom, Mas, infelizmente, dupla sertaneja, tá? Não vou entrar no mérito. Gente, um cheiro enorme pra cada um de vocês. Um 2015 cheio de bênçãos, é, que elas sejam jogadas do universo pra quem realmente merece nesse mundão de meu Deus, tá? É, no Twitter, Drix Zimon. No Instagram... Ih! No... Não sai o nome da, da bagaça. No Instagram... Drix Zimon... E lá a gente... Não vou ficar falando o nome de, de, de rede social, social... Lá a gente... Apresenta para vocês as minhas redes mais legais... Tá bom? Aguardo vocês. Um cheiro grande, um 2015 repleto de coisa boa e de saúde. Porque muita gente pede amor, amor, dinheiro, isso e aquilo. Mas saúde que é bom, ninguém anda pedindo. Então sem saúde você não consegue droga nenhuma. Então muita saúde pra todos nós, tá? Eu estarei aqui semana que vem porque já me convidaram e eu já abracei a proposta. Viu? Cheiro grande pra todo mundo. E até semana que vem. Aí, legal o comentário da Drix, ela vai estar sempre aqui com a gente agora toda semana com as cotidianas dela e é isso, gente semana que vem a gente volta com mais novidades do Mundo da Telinha, espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem aí junto com a gente Obrigada, Monique Obrigada, Boto. valeu pessoal, até semana que vem Beijos, beijos, tchau, tchau Tô que nem a Xuxa, né? <risos>